24. fejezet Az ebédmeghívás egy órára szólt pénteken, június 19-én a Bruce Club-ba, Sam james Preston pontosan lépett be, de még mielőtt bemutatkozhatott volna klubportásának, Sir Nigel már jött is elé a márvány előcsarnokban. Kedves John, milyen szép türet, hogy eljöttél. Először a márba mentek egy aperitívre, ahol a beszélgetés ködetlen volt. Preston elmondhatta, hogy most jött hírfordból, ahol Steve bilbo látogatta meg a kórházba. A törzsőrmesternek szerencséje volt, hogy megmenekült. Csak amikor az orosz fegyveréből kilőtt és a páncián összelapult lövedékeket eltávolították, akkor vett észre az egyik orvos valami ragacsos kencét, amit azután elemeztek. A cián készítmény nem került be a véráramba. A különleges légiszolgálat emberének életét a kerámia golyóvédők mentették meg. Amúgy súlyos és könnyű csontrepedései voltak. Egyébként mája volt. Nagyszerű, mondta őszinte lelkesedéssel, Sir Nigel. Az ember gyűröli elveszíteni a legjobb embereit. A bárban a többiek jószerivel csak a választási eredményeket tárgyalták, és a jelenlévők fele egész éjszaka fent volt, hogy megtudja a szoros verseny vidékre beérkező legfrissebb végeredményeit. eredményeit. Fél kettőkor elmentek ebédelni. Menet közben találkoztak a kabinetminiszterrel, Szörn Martin Planerivel. Már valamennyien ismerték egymást, ször Martin rögtön látta, hogy a kollégája dolgozik. A nagyok egy olyan kis főbiccentéssel vették tudomásul egymás jelenlétét, amilyen éppen elegendő két oxfordi tudósnak. Egymás vállalnak csapkodása csak az idegenekhez méltó. Valójában azért kérdettelek ide John Montacé, miközben Len Vászon a térdére hogy kifejezem neked köszönetemet és gratulációmat. Figyelemreméltó művelet volt, és az eredmény kiváló. Egyébként a báránybordát ajánlanám, az ebben az évtagban általában igen finom. Ami a gratulációt illeti, uram, nem hiszem, hogy megérdemlem, mondta csöndesen Preston. Sir Nigel felejzett szemüvegén át az étlapot. Valóban? Most csodálatra méltóan szerény vagy, vagy lényegesen kevésbé csodálnivalóan útvalihatlan. Ó, zöld bab, karotta, és talán sült lenne jó mellé. Csupán realista, legalábbis remélem, mondta Preston, miután a pincérnő elment az asztaltól. Beszélhetnénk arról az emberről, akit Franz Winkler néven ismertünk. Akit olyan brilliáns módon vittél Chesterfieldbe. Hadd legyek őszinte, Sir Nigel. Vinkler nem tudott volna egy fejfájást sem megszüntetni egy doboz aszpirin segítségével sem. Tehetségtelen hülye volt. Ha jól emlékszem, majdnem lerázott mindannyiótokat a Chesterfieldi állomáson. Mászlia volt, mondta Preston. Ha több külső figyelünk lett volna, lehetett volna emberünk minden állomáson, végig a vonalon. Arról van szó, hogy a manöverei ügyetlenek voltak, azt mutatták, hogy profi, méghozzá rossz profi, mégsem tudott lerázni minket. Értem. – Mit mondanál még Winklerről? Oh, – Ó, a bárány és az elkészítése tökéletes. Megvárták, amíg a pincérnő kiszolgálta őket, és elment. Preston zavartan piszkálgatta az ételét. Sőr Nájser azonban élvezette levet. Franz Winkler valódi osztrák útlevéllel és benne érvényes brit vízummal érkezett a Heathrow repülőtérre. Pontosan így történt. És mindketten tudjuk, ahogyan az útlevelét ellenőrző tisztviselő is tudta, hogy osztrák állampolgároknak nincsen szükségük vízumra ahhoz, hogy belépjenek Nagy-Britanniába. A bécsi konzulátusunk bármelyik munkatársa megmondhatta volna Winklernek. A vízum miatt dukta a repülőtéren a tiszt az útlevelet a kompjúterbe. Így derült ki, hogy az útlevél hamis. Valamennyi hibázunk, mormolta szörn A KGB nem követel ilyen hibákat, uram. A dokumentációjuk brilliánsan pontos. Nem szabad túlbecsülni őket, John. Minden nagy szervezetnél előfordulni ha melléfogás. Még egy kis karottát, nem? Akkor ha nekem. A helyzet az uram, hogy Winkler útlevelében kétféle hiba is volt. A számátor azért gyulladt ke lámpa, mert három évvel ezelőtt egy állítólagos osztrákot ugyanezzel az útlevélszámmal tartóztattak le Kaliforniában, és az FBI közbenjárására most a szulatádban üdül. Igazán. Hát ez nem volt újságosan okos lépés az oroszoktól. Fölhívtam az FBI itteni embereit, és megkérdeztem, hogy mik voltak a vádak. Azt mondták, az a másik ügynök zsarolással próbálta rávenni az Intel alkalmazottait a szilíciumvölgyben technológiai titkok kiszolgáltatására. Igazán haszontalan dolog. Igen, de nukleáris technológiáról van szó. És így arra gondoltál, hogy... Arra gondoltam, hogy Franz Winkler úgy jött be ebbe az országba, mint egy kivilágított reklám. És ez a reklámjel volt üzenet, két lábon járó üzenet. Sőr Nigel arca még mindig derűs volt, ám a csillogás kissé csökkent a tekintetében. És mit tartalmazott ez a figyelemremélt üzenet John? Szerintem így szólt. Nem tudom átadni a végrehajtó illegális ügynököt, mert nem tudom, hol van. De kövessétek ezt az embert, ez el fog vezetni titeket az adóhoz. És úgy is tett. Így találta meg a rádióadót, és az ügynök végül csak elment az adóhoz. És ezzel pontosan mit akarsz mondani? Sőr Nigel az üres tányéra tette kését és villáját, majd szalvétájával megtörölte a száját. Azt hiszem, uram, hogy a műveletet megtorpedózták. Kénytelen vagyok oda kiukadni, hogy a másik oldalról valaki szándékosan megtorpedózta. Micsoda rendkívüli ötlet. Hadd ajánljam neked az eperkosárkát. A múlt héten ettem ilyet. No persze, ez friss. Kérdezhetek valamit, mondta Preston, miután a tányérokat elvitték. Úgy is megkérdezett mosolygott Sőr Nigel. Miért kellett az orosznak meghalnia? Ha jól tudom, egy atombomba felé kúzott azzal a szándékkal, hogy felrobbantsa. Én ott voltam, mondta Preston, miután az eperkosárka megérkezett. Az az ember golyót kapott a lábába, a hasába és a vállába. Lindhör százados egyetlen rugással megállíthatta volna. Nem volt szükség arra, hogy szétlője a fejét. Szerintem a derék százados biztos tenni a dolgában, mondta Sir Nigel. Ha az orosz életben marad, bizonyítékunk lenne a Szovjetunió ellen. Nélküle nincs semmi olyan, amit ne tagadhatnának le. Másként szólva, most már az egészet el kell hallgatni mindörökre. Milyen igazad van, mondta elgondolkodva a mesterkém, miközben az ebben eltöltött vajas tésztát majszolta. Lindhör százados véletlenül Lord Frinton fia. Igazán, Frintoni? Hát ismeri még valaki? Úgy látszik. Együtt járt önnel iskolába. Olyan sokan voltak, alig emlékszem. És tudomásom szerint Julian Lindhurst az önkeresztvia. Kedves gyönte aztán utána nézre a dolgoknak, igaz? Sir Nigel végzett a desszerttel. összekúcsolta a kezeit, a kézfejére tette, és áthatóan nézte az M15 nyomozóját. Az udvariasság megmaradt, a derű elszállt. Van még valami? Preston komoran ból egy órával a ház megrohamozása előtt Lindhör százados telefonhoz hívták, annak a háznak az előszobájában, ahonnan figyeltünk. Beszéltem a kollégával, aki először vette fel a kagylót. Utcai telefonfülkéből jött a hívás. Nyilván az egyik kollégája hívta. Nem, uram. Azok rádiót használtak. És az akció résztvevőink kívül senki nem tudta, hogy a házban vagyunk. Senki, de Londonban tudták néhányat. Megkérdezhetném, hogy mire célzó? Csak még egy apróság szőr, Nigel. Mielőtt meghalt, az orosz egyetlen szót súttogott. Nagyon eltökéltnek látszott, hogy ezt a szót kimondja, mielőtt meghalt. A fülem akkor éppen a szájára volt, és ő azt mondta, "Filbi, Filbi. Te jó ég vajon mit érdett ezen? Azt hiszem, tudom. Szerintem azt hitte, hogy három Filbi elárulta, és úgy érzem, igaza volt. Értem. És megtisztelnél azzal, hogy beavadsz a következtetéseidbe? A főnök hangja lágy volt, ám nyoma sem volt benne a korábbi tréfákozásnak. Preston vett egy nagy levegőt. Arra következtetek, hogy az áruló Philby részese volt ennek a műveletnek, talán kezdettől fogva. Ha így van, akkor nem volt mit veszítenie. Én is hallottam, ahogyan mások azt csuttogják, hogy haza akart élni Angliába, hogy itt töltse az utolsó napjait. Ha a terve sikerült volna, talán kiérdemelte volna azt is, hogy szovjet gazdái elengedjék, és a kemény baloldali kormány visszaengedte volna Londonba. Talán mához egy évre. Vagy elmondhatta Londonnak a tervet nagyjából, és aztán elárulta. És szerinted a két figyelemre méltó lehetőség közül melyiket választotta? A második a Mi végre könyörgök, hogy megszolgálja a hazatérést, az ittenieknél, cserében? És szerinted én lettem volna a csere partnere? Nem tudom, mit higgyek, Sir Nigel. Mást nem tudok elképzelni. Annyi mindent beszélnek. A régi kollégáiról, a bűvös körről, annak a testületnek a szolidaritásáról, amelynek egykor ő is a tagja volt. féléket beszélnek. Preston a tányérján heverő, félig elfogyasztott eperkosárkát nézte. Sir Nigel hosszan bámulta a plafont, mielőtt nagyot sóhajtott volna. Figyelemreméltó ember vagy John. Mond mit csinálsz mához egy hétre? Azt hiszem, semmit. Akkor légy szíves, gyere elém a Sentinel House bejáratához reggel nyolcra. Hozd magadra az úteveredet is. És ha javasolhatom, akkor most kávézzunk a könyvtárban. A férfi a genfi konspiratív lakás ablakában, a csöndes kis mellék nézte vendéget ávozását. Látta, hogy odalent megjelent a feje és a válla, ahogy végigment a rövid a kapuig, vagy kilépett az utcára, ahol a kocsi várta. A sofőr kiszállt, megkerülte az autót, és kinyitotta az ajtaját az idősebbnek, aztán visszament a helyére. Mielőtt beült a kocsiba, Preston még fölpillantott az emeleti üvegablaknál álló alakra. Mikor már a volám mögöttült megkérdezte: Az ott ő, igazán ő a moszkvai? Igen, ő az és most a repülőtérre, ha megkérhetlek, felelteször Szörnágyi a hátsülésről Kérdez nyugodtan. Preston a tükörben látta a főnök arcát. Az öreg a kintelfotó elfutó táját szemlélte. A művelet igazunk volt. Személyesen a főtitkár kezdeményezte Philby tanácsára is segítségével. Aurora ter volt a neve. És elárulták, de nem filbi. Miért? Sir Nigel percekig gondolkodott. Meglehetősen a kezdetén voltunk még, amikor már hinni kezdtem, hogy igazad lehet. Mindazokban a tapogatódzó következtetéseidben, amelyek ma Preston jelentésnek nevezett tavaly decemberi írásodban vannak, mind a Glasgow-i fogás utáni következtetéseidben. Még akkor is, a harker Miss nem akart hinni egyikben sem. Nem voltam biztos benne, hogy a kettő összefügg, de el sem vetettem ezt a lehetőséget. Minél jobban megvizsgáltam, annál inkább úgy éreztem, hogy az Aurora terv nem igazi KGB-művelet. Nem voltak meg az aprólékos jelek, a kínos gondosság. Elsietett műveletnek látszott, amelyet olyan ember vagy csoport indított, aki vagy akik nem bíznak a KGB-ben. Ám arra kevés volt a remény, hogy te idejében megtalálod az ügynököt. A sötétben tapogatóztam Sir Nigel, és ezt tudtam is. Nem akadtak semmiféle rendszer szerint érkező szovjet futárok az útlevérvizsgálatoknál. Winkler nélkül nem jutottam volna idejében Ipswichbe. Percekig Percekéig némán haladtak tovább. Preston várta, hogy a gazda akkor folytassa, amikor jól esik neki. Tehát üzenetet küldtem Moszkvába, mondta későbbször Nigel. A saját nevében, az Istenért dehogy, az nem vált volna be. Túlságosan nyilvánvaló lett volna. Más forráson át, amelyikről reméltem, hogy hinni fognak neki. Az üzenetben attól tartok nem sok igazság volt. A mi az ember néha kénytelen valótlanságot állítani. Ám olyan csatornán ment keresztül, amelyről reméltem, hogy hisznek neki. És hittek? Szerencsére igen. Amikor Winkler megérkezett, már biztos voltam benne, hogy az üzenetet megkapták, megértették, és ami a legfontosabb, elhitték. Winkler volt a válasz, kérdezte Preston. Igen, szegény fickó. Azt hitte, rutinellenőrzést ellenőrzést végez, csak megnézi a görögöket meg az adót. Aztán megtalálták két héter Prágában vízbe fulladva. Túlságosan sokat tudott gondolom. És az orosz ipswich a neve, csak most tudtam meg, Petrovski volt. Első osztályú profi és hazafi. De neki is meg kellett halnia? Igen, John, ez rettenetes döntés volt, ám elkerülhetetlen. Winkler érkezése ajánlat volt, javaslat egy cserére. Természetesen nem hivatalos megállapodás, csak hallgatólagos egyesség. A Petrovszki nevű embert nem lehetett élve elfogni és kihallgatni. Tartanom kellett magam az iratlan, a szavakban meg sem fogalmazott megállapodáshoz azzal az emberrel, akit az ablakban láttál. Ha élve fogtuk volna Petrovskit, sarokba szoríthattuk volna a Szovjetuniót. Igen, John, valóban. Nagy nemzetközi megszigyenítésnek tehettük volna ki őket. De mi végre? A Szovjetunió nem tűrte volna tétlenül. Válaszoltak volna rá valahol másutt a világon. Hát ezt szeretted volna? Hogy visszatérjenek a hidegháborús idők legrosszabb jelenségei. Nem szívesen hagyok ki egy lehetőséget sem, hogy megszorongassam őket, uram. John, a Szovjetunió nagy, fölfegyverzett és veszélyes. És ott lesz a jövő héten is, meg a jövő évben is a helyén. Valahogyan osztoznunk kell velük ezen a bolygón. Jobb, ha pragmatikus és realista emberek uralkodnak náluk, mintha forrófejű és vakbuzgó emberek. És ez megéri az üzletelést az olyanokkal, mint az az ember, akit az ablakban láttam, uram. Néha meg kell tenni. Én profi vagyok, ő is az. Vannak újságírók és írók, akik azt szeretnék elhitetni, hogy a mi szakmánkban álomvilágban élünk. A valóságban ez fordítva van. A politikusok szoktak álmodni, néha veszélyes álmokat, mint például a főtitkár, aki arról álmodott, hogy Európa arculatának megváltoztatása lesz az ő személyes emlékműve. A csúcson lévő hírszerzőtisztek keményebbnek kell lennie a legkeményebb üzletembernél. A realitásokhoz kell szabnom magunkat, John. Amikor az álmak veszik át a hatalmat, akkor a disznóövőben kötünk ki. Az első kiutat a kubai rakéta zsák utcából, a New Yorki KGB rezidentúra egyik embere javasolta. Ruszcsov lőtt túl a célon, nem pedig a profik. És most mi lesz, uram? Az öreg mesterkém sóhajtott. Rájuk hagyjuk. Majd történnek változások. Maguk fogják végrehajtani a maguk utánozhatatlan módján. Azt fogja mozgásba hozni az egészet, akit az ablakban láttál. Ő előbbre jut majd a pályáján, másoknak félbedődik a pályafutása. És Philby kérdezte Preston. Mi van vele? Megpróbál hazajönni? Szőn Nigel türelmetlenül állat Évek óta mondta. És igen, időről időre titokban kapcsolatba lép az ottani követségen lévő embereimmel. Valambokat tenyésztünk. Valambokat. Nagyon régi módi tudom, és egyszerű, ám még mindig meglepően hatékony. Így kommunikál. De nem az auróra tergöl. És ha szólt is volna róla, ami engem illet, ami önt illeti? Megrohadtat a pokolban, mondta lágyanszőn Nigel. Egy ideig Némán utaztak tovább. És veled mi lesz, John? Maradsz még ezek után az ötösnél? Nem hinném, uram. Jó köröm volt. A nagyfőnök szeptember elsőjén megy de a szabadságát már a jövő hónapban kiveszi. Nem hinném, hogy az utódjánál lennének esélyeim. Nem vehetlek át a hatoshoz. Jól tudod. Ilyen korban már nem veszünk át senkit. Nem gondoltál arra, hogy a civil életbe? Nem sok esélyt látok, egy semmiféle szakmával nem rendelkező 46 éves ember számára mostanában mondta Preston. Van néhány barátom mélázott el a gazda, vagyonvédelemmel foglalkoznak. Talán tudnának használni egy igen ügyes embert. Szólhatok néhány szót. Vagyonvédelem? védelem. Igen. Olajkutak, bányák, letétek, verseny olyan dolgok, amelyeket az emberek meg akarnak védeni tolvajlás és pusztítás ellen. No meg ők maguk, jól fizet, lehetővé tenni, hogy magad gondját a fiadnak. Úgy látszik, akkor nem csak én nézek utána a dolgoknak, vigyargat Preston. Az idősebb férfi kibámult az ablakon, mintha valami távoli, térben és időben egyaránt távoli dolog járna az eszében. Egyszer nekem is volt egy fiam, mondta halkan. Ahogyan meg van írva. A remek fiú. Megölték a falklandon. Úgyhogy tudom, hogy hogy érzel. Preston meglepetten nézte az öreg arcát a tükörben. Soha ezébe sem jutott volna, hogy ez a nagyvilág és ravasz mesterkém valaha egy kisfiút lovagoltatott a hátán, és négykézláv nyarkalászott a nappali szőnyegén. Sajnálom. Talán én is megértem önt, ahogyan érez. Visszaérkeztek a repülőtérre, leadták a bérelt kocsit, és visszarepültek Londonba, ugyanolyan észrevétlenül, ahogyan jöttek. A Genfi ház ablakában álló férfi nézte, hogyan gördül ki a brit autó. Az ővé csak egy óra múlva jön. Visszament a szobába és leült az íróasztalhoz, hogy megnézze az imént kapott, még mindig a kezében lévő dossziét. Elégedett volt. A találkozó jól sikerült, és a dokumentumokkal biztosíthatja a jövőjét. Mint profi, Jeggenyi Kárpov altábornat sajnálta az audóra tervet. A terv jó volt. Okos, nem feltűnő és hatékony. De profiként azt is tudta, hogy ha egy műveletet jól és igazán lepleztek, akkor nincs más hátra, mint lemondani és megtagadni az egészet, mielőtt túlságosan késő lesz. A késlekedés végzetes lehet. Világosan visszaemlékezett az iratokra, amelyeket a futára hozott Jan Marétól Londonból. Hampstead Fedő nevű ügynökének a küldeményére. Hat a megszopott fajtából való volt, olyan szigorúan titkos dokumentumok, amelyeket csupán egy George Berenzon nagyságrendű ember szerezhetett meg. A hetedik előtt tenült. Az Berenzon személyes fejjegyzése volt Maréhoz, amelynek utovábbítását kérte pretóriába. A Védelmi Minisztérium tisztviselője a feljegyzésben leírta, hogy mint a Védelmi Beszerzések helyettes főnöke, aki felelős a nukleáris eszközökért is, jelen volt egy fölöttébb zárt körű tájékoztatón, Sir Bernard Hemingsnél, az M15 főigazgatójánál. A kémelhárító főnök elmondta a kis csoportnak, hogy hivatala fölfedezett és szinte minden részletében ismer egy szovjet összeesküvést, amelynek célja, hogy alkatrészenként leszállítsanak, összeszereljenek és felrobbantsanak egy kis atombombát nagy Britanniába. A java csak a végén jött. Az M-15 egyre szorosabbra zárja a kurkot a Nagy-Britanniában műveletet végző szovjet illegális körül, és biztosak benne, hogy elfogják a összes terhelő bizonyítékkal együtt. Kizárólag a forrása miatt Kárpov tábornok teljes mértékben hitt a dokumentumnak. Kísértést érzett, hogy hagynia keren a britteket, hagy csinálják, de rájött, hogy ennek végzetes következményei lennének. Ha a brittek az ő segítsége nélkül érnek el sikert, akkor nem éreznek majd semmiféle kötelezettséget arra, hogy elfojtsák az iszonyatos botrányt. Ha ilyen kötelezettséget teremtsen, üzenetet kell küldenie olyan embernek, aki megérti, hogy mit kell tenni, olyan embernek, akivel meg lehet állapodni a nagy távolságon és különbségen át is. Aztán ott volt a saját előrejutásának a kérdése is. Egy a tavaszi, peregyelkinói erdőbentett hosszú séta után úgy döntött, hogy belevág érete legveszélyesebb játékába. Elhatározta, hogy diszkréten meglátogatja magán irodájában, Nubár Gevorkovics vártányjánt. Gondosan választotta ki ezt az embert. Az örmény politbűrottak volt az az ember, aki állítólag azt a politbűrón belüli frakciót vezette, akik szerint eljött már a változás ideje a csúcson. Vártányán egyetlen szó nélkül hallgatta, annak a biztonságos tudatában, hogy magasabb beosztásban van annál, sem, hogy az irodájában poloskák lehetnének. Csak bámulta a KGB tábornokot fekete egyik szemével. Amikor Kárpov befejezte, megkérdezte. Biztos benne, tábornok elvtárs, hogy az információja pontos? Nálam van szalagon, Krilov professzor egész vallomása mondta Kárpov. A magnoltáskámban volt. És a londoni információ. A forrása fedhetetlen. Én magam voltam a fickó tartója vagy három évig. Az örmény hatalmasság hosszasan bámult rá, sok mindenen töpreng, és nem a legkevésbé azon, hogy hogyan lehetne az információt a maga javára fölhasználni. Ha igaz, amit mond, akkor ebben az országban a legfelső szinten gátlástalanság és kalandorság folyik. Ha az ember ezt bizonyítanát tudná, de szükség van bizonyítékra, akkor változás következhetne be a csúcson. Karpov megértette. Amikor a szovjet-oroszország álló ember bukik, vele buknak az összes káderei. Ha változás lenne a csúcson, megüresedne a KGB elnöki széke is, amely, gondolta Kárpov, neki tökéletesen megfelelne. Ám, hogy összekovácsolja a pártterőkkel való szövetségét, vártványának bizonyítékkel, támadhatatlan, megbízható, dokumentált bizonyíték arról, hogy a gátlástarancs jellekedett kis hián katasztrófához vezetett. Senki sem felejtette még el. Hogy Mihály Szuszlov 1964-ben azzal döntötte meg Fruscsyovot, hogy kalandossággal vádolta az 1962-es kubai rakétaválsággal kapcsolatban. Nem sokkal a találkozó után Kárpov elküldte Winklert az aktáik alapján létező legkét kezesebb ügynököt. A válaszát vették és megértették. Most már a kezében volt a bizonyíték, amelyre örmény pártfogójának szüksége volt. Még egyszer átnézte a dokumentumokat. A jelentés Valerii Petrovszkőrnagy állítólagos elfogadásáról és a Britek általában kihallgatásáról némi csiszolásra szorul, de vannak emberei, jaszenyegóban, hogy ezt megcsinálják. A kihallgatási jegyzőkönyvük lapjai teljesen hitelesek voltak, és ez volt a legfontosabb. Még Mr. Preston helyzetjelentései, amelyekből gondosan kihagyták a Winklerrel kapcsolatos részleteket, azok is az eredeti fotokópják voltak. A főtitkár nem lesz képes sem hajlandó megmenteni az áruló Filbit, és később nem lesz képes megmenteni magát sem. Erről vártányján majd gondoskodik, és ő nem lesz hálátlan. Megérkezett Kárpov kocsija hogy szürikbe a moszkvai géphez. Kárpov fölállt. Jó találkozó volt, és mint mindig most is hasznos volt tárgyalni Cselzivel.